Ne azt kérdezd tőlem, hogy melyik egyben, Hogy melyik ádott évben, Hogy hiszek-e a jelven. Nem ez számít. Higgy nekem. Ne kérdezz meg rólam a jós varázs gömbjét. Nem utast fel értem az álmaid mélyét. Egészen máshol keressél. Szemedben égnek a csillagok. Távolba nézel, de én itt vagyok. Most engem ölelj ne az éjszakát. Ved észre már, hogy szeretlek és találj rám. Tenyeremben nézed az élet vonalát, ahelyett, hogy végre megszorítanád, és arcodat ráhajtanád. Szemedben égnek a csillagok, távolba nézel, de én itt vagyok. Most engem ölelj el, ne az éjszaká. Vedd észre már, hogy szeretnél, és találj rám.